Та відпочити польному гетьману не довелося Саме цієї миті по насипу на стіну вискочив вершник Він зіскочив з коня, оглянув присутніх, Підійшов до Жолкевського, дзенькнув шпорами І витягнув з рукава листа «Пане польне гетьмане, маю честь Я до вас від коронного гетьмана пана Замоського Мене звати Збігнів Ясельський» Жолкевський взяв листа і відразу ж пірнув у намет «Гет, воварензі!» – наказав ланцкнехтам баражської Теж саме по-німецьки і по-польськи він сказав і китайцям, і вражено сторопів, коли перед Ясельським дідо Купу та китайські вояки опустилися на коліна. Жолкеський ліг на ліжник і підніс листа до очей. Бувають же в зовсім різних людей однакові голоси. Такі однакові голоси були в Замойського і Жолкевського – Нібито говорила одна людина Тому, прочитавши листа, Жулкельський говорив собі подумки голосом коронного гетьмана Яна Замойського другої після короля особи Покидає на Ливайка і негайно біжи, мій друже, з військом туди, де був, за Дністер, у Молдову Турки і німці вже добивають, здається, один одного на Дунаї Фортуна посміхається німцям у такому разі цісар Рудольф і ерцгерцог Максиміліан, я певен, і в цьому не сумніваюся, захочуть відстібнути у нас Молдову. Коли ж пофортунить султанові Амурату, то він захоче Молдови, аби укріпитись у нас під боком і помахувати нам перед носом зеленим прапором пророка Мухаммеда. «Буду негайно йти», – голосом коронного гетьмана Яна Замоського сказав собі Станіслав Жолкевський. «Буду йти за Дністер» але перед тим завтра доб'юв схизматів, їх лишилася половина. Та й Наливайка з ними нема, нема їхньої голови». А ще Замойський Жолкевському говорив. Наливайко прислав королю листа, де він сповіщає, що козаки між Богом і Дністром на півдні України хочуть заснувати окрему республіку на чолі з Наливайком як князем. Після цих слів Жолкевський на ліжнику сів. Посидів, зірвався, вийшов з намету І, вдивляючись із замкової стіни В опівнічний наливайківський табір, прошепотів «Республіки захотілось. Я тобі, наливайко, дам республіку І таку, що згадуватимеш у ста поколіннях!» А біля башти, стьобаючи нагайкою і небо, і поле, і табір Збігняв Ясельський, наче підпалений, допитувався в упу. Арабська принцеса. Я, діду, купив її у Стамбулі разом з її китайською охороною. З вами. Де вона може бути? Моя арабська принцеса Хабіджа. Упу мовчав. Печально винувато його надше прорізані осокою очі кліпали на Ясельського. Та як тільки Упу почув ім'я своєї володарки, то несенько схлипнув, забув про гетьмана царя імператора Наливайка і припав до чобіт свого давнього пана Ясельського. Та Ясельський підхопив старого з колін, і ще лютіше, б'ючи нагайкою поле і ліси, ріку і табір, запаленівся до Бестяму. Нема в мене Хабіджі, у мене її забрав сотник Жбур, сотник Наливайківського війська Петро Жбур, як назвався він тоді над Дністром у нас на вечері? Ви, діду Упу, сотника жбура, знаєте?» Упу змокрів і закивав волосинами. «То Хабіджа, Хабіджа, вона з ним? З ним вона? Я питаю тебе чи ні?» «Слава!» – заплакав Упу. «Старий, не тямущий пеньок!» Ізбігнів Ясельський обернув своє спаленіле обличчя до Збаражського і Струса. «Пане посланнику, я вас прошу до себе в намет з приємністю відпочити. А вранці, я запевняю вас, ви з нашим військом вже будете як переможець у стані схизматів, і коли ваша принцеса там, то після такої розлуки вона з невимовною насолодою впаде у ваші обійми. Прошу вас до мого намету. Є вино і курятина». «Дякую, воєводо, я не голодний». Я лише ляжу біля дверей, щоб мені було легше дихати. І Збігня у Ясельський почав скидати свій синій кунтуш. Жолківський знову приліг на холодний, ніби припорошений снігом ліжник, і важко приплющив очі. За наметом, у розкорчованім ядрами братславі, заспівали перші півні. Треба мені хоч трохи заснути, бо скоро денні за годину-дві «Підійматиму військо». Півні не вгавали. За відкинутим запеналом намету тільки тепер навскоси бив божевільний місяць. Він розсвітився так, що білим світлом своїм вибілив північні голоси, і вони горіли у чорному братславі, як білі вогні. Жолкевський став із ліжника, щоб опустити запеналу намету, бо відчував, що від такого місяця він не засне навіть на годину. Жолкевський вже потягнувся до запинала рукою, коли помітив, як знемету з Баражського, облитий місячним полум'ям, з чобітьми у руках, босий, вийшов посланник Яна Замойського, збігнів ясельський Його фіолетово-біле обличчя було не мертвим, та разом з тим і не живим. Підняті над головою з чобітьми трохи зігнуті руки, нагадували в Ясельському самотнього птаха, що вирішив серед ночі до когось летіти, і зараз цієї миті злетить. Варто було йому ступити один лише крок і відштовхнутися від стіни. І він це зробив. Ступив один крок, і там, де фортечна стіна кінчалася та починалася чорне провалля, Заніс над провалищем ногу, аби другою ногою від стіни відштовхнутися Чоботи в його блакитних руках гойднулися Жолківський зажмурив очі З башти погукнув сич З лісу, від табору наливайківців, йому відізвався далекий другий І обоє нараз помовкли Більше вони не погукали Жолківський розплющив очі Ясельський стояв на стіні на одній нозі, друга нога, як і перед тим, була занесена над проваллям. У губи його ворушились, видно, щось шепотіли, а білі очі дивилися прямо перед собою, затопленим місячним сяйвом, німотне поле. Від поля Ясельський повернув голову до Жулкевського, і Жолкеський побачив, що той не дивиться, що очі в нього заплющені, а на халявах чобіт, які він так і тримав над головою, Пурпуровими розчерками відбивалися падучі зорі. Раптом Єсельський образився, ніби хто його піддивився, підпильнував. Його губи і брови скривилися, і він, дивлячись на Жолкевського заплющеним очима, прийняв від провалювання ногу і самісіньким краєм стіни, попри курінь патера, пішов від Жолкевського геть. Півні розпівалися голосніше. Тепер їхні співи, як спалахи, дул бойових рушниць, охопили весь Братслав. Десь за базаром брембнув верблюд. Десь перед базаром ударив спросоння об землю копитом кінь. Сам себе розбудив, злякався і зайржав.